A veure, qui de vostès em sabria dir en què es basava la sentència que es va dictaminar pel cas Stuttgart de l'any 1968? Es pot saber què és aquest silenci? Que som en un monestir zen o què passa, senyors? Vostè, Mimber, m'agradaria sentir una resposta. Què? Bé, doncs, no, no li sabria dir... Va, algú més. No hi ha ningú que s'atreveixi a trencar aquest silenci? Mm? Mm. Vaja, ja torna a fer tard a les classes. 13 minuts de retard. Pel que sembla, avui ha tingut un dia molt atrafegat repartint pizzas. Em sap greu, professor Kroniker. Molt bé. Abans que segui, li faré una pregunta. Espero que li quedin prou forces per explicar-nos en què es basava la sentència del cas Stuttgart del 68. Què? Ah, sí. Doncs l'acusat va declarar que el segrest havia sigut una farsa i que la mort de la víctima va ser accidental. Després d'examinar el lloc dels fets, els resultats van confirmar que l'homicidi havia sigut conseqüència d'un accident. Besant-se en el fet que un assassí necessita un mòbil per actuar, es creu que l'acusat podria haver estat sentenciat a una condemna de 15 anys. Oh. Sí, tot... Com bé, és... Saps... Molt bé. Ja pots seure, Fornner. Descansi. Gràcies, professor. El monstre. La noia de Heidelberg Ens ha anat d'un pèl, si no arriba a ser per tu Si ningú hagués contestat, aquest pesat ens hauria fet fer un treball de 50 pàgines d'aquells que no sap fer ningú Sí, home, només 50? Mira, per agrair t et convidaré a menjar a alguna banda Què et sembla avui, Nina? Tu i jo sols, eh? Ho sento, Peter, però que avui em toca entrenament. Adéu. Ja t'ha tornat a donar carbassa. Quan penses rendir-te? Calla! Ja m'agradaria veure qui és capaç d'estovar el cor de la Nina. Em rendeixo! Em rendeixo! Mira quina hora és. Si m'enderreixo en el repartiment, el cap em tornarà, a cridar-se. <fixi> Hola! Eh? Hola! Ja sóc a casa! Em moro de gana! No cridis, dona, que et sentiran els veïns. Ja no ets una nena. Ves a rentar-te les mans. Sí! Eh? Mare, t'has tenyit el cabell? Ai, que em queda bé. Ja no ets una joveneta. Com s'ha t'acut tenyir-te el tanros? No diguis això, pare. Li queda molt bé. Sí, sembla que vagi disfressada. Em sembla genial que la mare es mantingui sempre jove. Hola, pare. Oh, ara que has parlat d'anar disfressat, avui he vist uns nens que anaven disfressats. Devien anar a la rua de disfresses de la festa de Sant Hadrian. A mi també m'hagués agradat disfressar-me quan era petita. Són tan macos. Mm. Ah, doncs, tu també et vas disfressar, oi que sí, pare? Uh, sí, sí, tant que sí. Què? Ha d'estar per aquí. A veure... Ah, mira, aquí, és aquesta. Uh. És veritat? Recordo que estaves molt contenta i et vas divertir molt, oi que sí, pare? Uh, sí, i tant que sí. Mm. Així que una rua de disfresses. Llunyana primavera. Espero eternament la primavera que no arriba. Hanna. Ostres, Hanna, ja és hora que superis aquest desencany amorós. Eh? Et vull oferir les flors més velles d'aquest món. Si he nascut és per cobrir-te tota sencera de flors. Oh Quina passada! Qui deu ser? Ja eh? Ja ho tinc. No està gens malament, Peter. Com t'has trobat últimament, Nina? Em trobo molt bé, doctor Gaital. Moltes gràcies. Me n'alegro molt, de debò. De fet, quan has entrat a la consulta ja he vist per la cara que estaves bé. Se't veu contenta. Què? Has deixat de tenir aquell mal son, Aquell que apareixia un monstre enmig de la foscor? Sí. Últimament dormo tan profundament que no tinc temps ni per somiar. Em pregunto per què tenia cada nit aquell malson? L'època d'estudiant és una època plena d'inseguretats. Els somnis de futur es barregen amb les preocupacions i... Un acaba per no tenir clar qui és, exactament. Però sovint, per més temps que passi, un mai acaba sabent qui és. Pensa que pots trigar tota la vida a saber-ho. I, per tant, el que toca fer és tirar endavant mirant sempre cap al futur. D'acord, doncs li faré cas. algun dia voldria ser fiscal. Així m'agrada. Bé, doncs, per avui donarem per acabada la sessió. Gràcies, doctor Gaital. Mm? <tots> Nina Fortner. És una noia molt alegre. Però em fa l'efecte que aquesta alegria és una reacció per ocultar que fuig d'alguna cosa. D'alguna... Cosa obscura i terrible. Què? Com que què? Ara no despistis, eh, tio? És que no sé de què em parles, noia. Si he nascut per cobrir-te tota sencera de flors. Mai m'hagués pensat que fossis capaç d'escriure unes frases tan boniques. Jo no he escrit, això. Per molt que m'hi trenqués les banyes, a mi mai se m'haurien acudit aquestes paraules. Què? Llavors qui és? El meu correu electrònic només el saben els meus amics Vés a saber Merda, mira que bé Ara hi ha un altre rival amb qui competir pel teu amor <ríe> M'agradaria saber qui hi deu ser En aquest cas macabre d'assassinat que va tenir lloc a Múnich L'assassí va matar els pares amb una pistola I després va estrangular els dos fills amb una corda a partir de les dades del judici, expliqui'ns quins van ser els criteris seguits pel jutge. Nina Fornel. Què? Mm. Que no ha entès la pregunta, senyoreta. Sí. I, i tant. El punt clau d'aquest judici del brutal assassinat d'una família... Es passa les proves... Eh? Que l'acusada Caram, hi ha preguntes que tu tampoc saps respondre, eh? Nina? Nina, aquest passat. passa? Nina! De debò trobes bé? Vols que t'acompanya a la infermeria? No, no cal. M'he marejat i ja està... Quan he sentit el que ha explicat en Cronecker, de sobte... Eh? El cas del brutal assassinat d'una família? Prou! Eh? Em pensava que eres més forta, però ja veig que ets força sensible. Escolta, acabes veure pel·lícules de por quan eres petita. Segur que el doctor Gaital, el psicòleg, et diria alguna cosa com Si ens endinsem a buscar la causa, no serà gran cosa Va, intenta recordar la teva infantesa, oi que sí? És que jo... no recordo res Què? No recordo res, d'abans dels deu anys Sí, era un matrimoni realment encantador Quina tragèdia, morir assassinat Què? Nens? Oh, doncs ara que ho dius, sí, tenien un nen Em sembla que es deia Mijael Van viure plegats un parell d'anys Un nen? Doncs ara no ho recordo I tant que en tenien un! Mijael, em sembla. Tenia uns 14 anys. Mijael, dius? Sí, em sembla que sí. Per què ho preguntes, que ets policia, tu? Sí, Mijael Reichmann. Sí, sens dubte va ser un alumne de la meva classe. Però era un nen molt discret i... Em fa vergonya admetre-ho, però només el recordo vagament. Ni tan sols recordo si tenia amics. A més, a més, no tenim les seves dades. Fa sis anys hi va haver un incendi i es va cremar tot. No hi ha dubte que fins fa sis anys, aquí, al centre, hi vivia un noi que es deia Michael. I l'autèntic nom d'en Michael era... Johan, sí. I va haver un temps que em deia així, és veritat. Qui ets tu, en realitat? Però de què em serviria saber-ho? L'únic que sé és que és el germà gran d'uns bessons que es dedica a cometre assassinats. Tan sols això. Què se suposa que estic fent? Bessons! clar i la germana? On és la seva germana? Aviat et vindré a buscar. Qui ets? Que aviat em vindrà. Busca, què vol dir això? Un nen? Sí, sí que en tenien un. Fa set o vuit anys. El matrimoni Hainau, que va ser assassinat, tenia cura d'un nen, oi? Em podria dir com era? Que com era? D'això fa molt de temps. A més, només va viure amb ells un any aproximadament. No en recordo gairebé res, em sap greu. ¿Recordes si aquest nen tenia una germana? Li he dit que només hi havia un nen. Sincerament, vull oblidar tot el que està relacionat amb aquell cas. Quan va passar, fins i tot em vaig plantejar de marxar d'aquí. Oh, oh. oh. Jo el coneixia, aquell nen. Eh? Puja, estava a punt de preparar una mica de te. Endavant, seu. Oh, gràcies. Amb el seu permís. D'això, em dic... Seu, sisplau. Tu deus ser metge. Eh? Aquell nen em va parlar de tu. Tu deus ser el doctor Tenma. Oh. Què et vindrà a buscar? Qui? Doncs això és el que no sé. He rebut un correu electrònic anànim. ànim. Mira quin somriure que fas! No et deus pensar pas que et vindrà a buscar un príncep blau... cavalcant damunt d'un cavall blanc, oi? Us faig enveja? et ja tornes a somiar desperta, noia. Si he nascut, és per cobrir-te tota sencera de flors. És estrany, nena. Ara ja no hi ha cap noi que parli d'aquesta manera. Ah. Ara que penso, fa uns quants dies que hi ha un noi nou a classe, oi? Sí, és veritat. A l'aula 12 s'asseu com si res el seient maleït, on diuen que si hi seus el professor et preguntaràs segur, però tot i així el professor mai li ha preguntat res. Sí, sí, i m'he fixat que durant la classe no para de mirar fixament la nina. Oh! Segur que és ell! Qui voleu dir? Qui vols que sigui? El teu príncep blau! Oh. Has de saber que aquell nen estava profundament agraït. T'ho dic de debò. Deia que li havia salvat la vida i que eres més compara per ell. Perdone, li va dir com es deia? Frans, però deia que aquest no era el seu nom de veritat. Uh -huh. Fins i tot li va dir això? que ara em veig que li havia agafat molta confiança. Un bon dia en França va aparèixer de no se sap on i va viure durant un any en el pis del davant amb el matrimoni Hainau, que no tenia fills. Bé, de fet, per ser més exactes, van ser 14 mesos, del març del 1987 fins d'abril de 1988. I tot de sobte va desaparèixer. Era un noi molt intel·ligent i molt ben educat. El venia a veure sovint, a vostè? Cada dia. Visc sol i el deixava passar sempre que em venia a veure. S'asseia en aquella cadira i s'entregava completament als estudis. De seguida va aprendre tots els coneixements d'anglès i francès que li vaig ensenyar. Poc abans de desaparèixer, va arribar a dominar a la perfecció les dues llengües. I això que només tenia 12 anys. I no recorda alguna cosa més d'ell? No me'n pot dir res més? Solia escoltar amb molta atenció tot el que li explicava. I a veure si en saps dir quins eren els temes que treien més la seva atenció aleshores. Doncs... Històries de la guerra. De la guerra? Durant la Segona Guerra Mundial vaig estar a bord d'un obut de la marina. El que més li agradava era que li expliqués la història de quan un destructor de les forces aliades ens va atacar. 120 metres de profunditat. Després de rebre l'atac de l'enemic, vam continuar navegant sota l'aigua, conscients que els danys eren fatals. Mentre l'estructura del submarí cruixia per la pressió de l'aigua, vam aprendre a superar el terror, no va ser fins passades 38 hores que vam poder sobreviure a l'infern. Un nen normal s'hauria divertit amb aquesta història com si fos un relat d'aventures. Però ell era diferent. El que més li interessava d'aquesta història era... la por. La por suprema. Saber com reaccionava un home quan està una passa de la mort. Això és el que més li interessava. L'apassionava jugar amb la por. I quina... I quina cara posava quan sentia aquestes històries? Li brillaven els ulls i tenia un mig somriure a la cara, m'imagino. S'imagina? Pateixo una ceguesa total, saps? Oh. Sí, si sí, ni tan sols conec el seu nom real i tampoc sé com era el seu rostre ni l'expressió dels seus ulls. Abans has dit que el nen em devia tenir molta confiança. Aquell noi no va confiar mai en ningú. L'única persona en qui realment va confiar va ser en la seva germana. Ah, però Precisament, estic buscant la seva germana. Va dir que l'aniria a trobar quan complís 20 anys. Va dir on? A Heidelberg. Me'n vaig! Ves en compte amb la moto, filla. Sí! Adéu, pare. Me'n vaig. D'acord. Vés amb compte. Fins després! Ha arribat l'hora. Oh, però... Vam decidir que, que, quan complís els 20 anys, li diríem... que ella no és filla nostra. Em sap greu, però jo passo. Però si et mories de ganes de conèixer-ho. Ens ho hem manegat perquè quedi aquí amb tu. Va, dona. Apa, que tinguis sort amb el teu príncep blau. Fins ara. <susur> Clara, a veure, Sempre han de posar el nas on no els demanen. Ei, hey, mira! Sí, ja ve! Oh, hola. Tu ets la Nina Fortner? Sí, sóc jo. D'això, em dic Otto Huberman, jo. Ah, en Encantada. Qui ets? Qui ets tu? T'he vist abans, en algun lloc. Qui ets? Episodio 6. El artículo de la desaparición.